Hola, molt bon dia, Martorí i Rodalies. Benvinguts. Són les 12 i 8 minuts d'aquest matí, d'aquest dia 20 de novembre del 2012, un dia que eh, per molts els hi portarà records de que van obrir una copa, van obrir una ampolla de cava i van veure unes quantes copes de, de cava perquè el senyor Franco s'havia mort, cosa que senyor... diu ara? Sí, home, sí. Pensava que estaven celebrant la... el primer aniversari de la victòria del PP. Hola, molt bon dia. Que no Hola, volia. molt bon dia. Bé, també un 20 de novembre van afusellar José Antonio i un 20 de novembre va morir el Dorruti. Ja, que dius, i... la història ja ho té, això. Mira que hi ha 365 dies, dius... Els posem Ara, tots en un sol dia. D'entrada, per, per començar, eh, la culpa és seva per fer servir el calendari i Per, per començar, bon dia. Per llibrem. començar, bon dia, per segona vegada, una altra vegada. És més, per tercera vegada, perquè avui sinto generós, perquè avui he sobrat de temps. Sí, uh, ja hi he vist. Per cert, podria dir-me alguna benzinera? Perquè, però, perquè era o arribar sobrat de temps o arribar amb, amb benzina. Llavors, no li provocarem un infart en aquest després, home? Després li faré una indicació d'una benzinera que té aquí molt Perquè vostè el subeix com en funciona? Amb gasoil. Eh, ba, ja ja que havia pensat agafar un tub de plàstic i tal o dibustura mica. No, jo que soy, i és, una... en fin, de estar, no, de sigüesta plàstic del del vehicle, vull dir com de plàstic del vehicle. Sí, home, allò que li treus eh, d'un per posar... L'hi treus un cotxe per posar-lo sí, a Sí, allò que xucla amb el tubet. Exacte, exacte. Però li recordo que el meu, el meu tap del de dipòsit va clau. Ja sé que vostè és un esperre rebentant claus. Sí, exacte. <ríe> gandaus, però és però, més, això... també faig claus que ho rebenten però això és un altre tema. Sí, això No, no em faré publicitat. Estàvem parlant, parlant de que jo he començat parlant del, del calendari, Gregoria, m'ha dit vostè. No, vostè, és que la culpa és seva, perquè vostè mm. diu que si tot passa el 20 de novembre, però no perdoni, vostè, de gra... jo, per exemple, va ser el meu aniversari, no, no fa gaire. Dius, és que no vas convidar perdona. Tothom sap que jo vaig néixer el 15 de Brumari. El que passa és que si la gent no és capaç d'assimilar i fer servir un calendari diferent del Gregoria... Però doncs, veure, és que continuem amb el mateix. Vull dir, eh, si vostè fa servir un altre calendari, el 20 de novembre es trasllada amb un altre nom. No, perquè no tots els calendaris tenen 365 dies. ja el calendar islàmic, el calendari judaic, ja els va variant. Bueno. Bé, senyors i senyors, el que els hi deia. En fi, un incís, una vegada fent turisme vaig ser en un país d'aquests exòctics. Jo no sé si era un problema de traducció, però l'home em va dir que el calendari que feien servir ells, era un dels diferents calendaris que feien servir a l'illa Lídia de Bali, tenia 420 dies. O l'home no parlava gaire bé l'anglès... O vostè no l'entenia gaire bé l'anglès... No, no, no, no, perquè jo, jo vaig estar repetint 420, sí, sí, sí... I eh, dels diferents calendaris que vas fer... De quantes ser... hores cada dia? Perquè potser te... això, eren dies de això, 18 hores... Podria ser, però en principi ho fan de sol a sol, vull dir que això, això encara és fàcil... De Quanta sol a no? sol? De sol a sol, s'acaba quan un dia o un altre... Com eh, els esclaus, com els esclaus que el feien treballar de sol a sol, No. Això vol dir que no hi havien esclaus, els nightclubs, posem per cas? No ho sé, no ho sé, mm. escolti-me, ara, ara m'ha tocat al bon adieu. Bé, senyors, senyors, ens queden exactament eh, com tres dies, perquè això ja s'acabi, aquesta campanya electoral que estem vivint. Ah, però estem en campanya. Sí, estem en campanya, el dissabte hi ha dies reflexions, sí. vostè no reflexionarà perquè és irreflexible totalment. No, jo és que fer una altra cosa, vostè no mm. ho sap, a mi m'ha tocat ser membre d'una mesa electoral. Li he ser membre? M'ha tocat ser membre... Ai, que divertit. S'està fascinant, apassionant. Jo estaré allà, no sé quina hora em tocarà estar. El Us senyor Ricardo li va tocar dues vegades. Pobre m'estranyen bueno, <ríe> dues vegades. Però és que el Ricardo quina edat té? Que va agafar les eleccions de la Primera República. No, va, en va agafar unes... Quan va guanyar Prim no, o quan va guanyar... En... Estan Islau Figueres, Primaragall, potser... O Salmerón, sembla. Salmerón, no? no va ser. El Salmerón deuria agafar aquest home. El senyor Soler, unes les va agafar que eren, eh, sembla que eren municipals, i unes europees, que diu, no hi anava ni Déu, o sigui, que es van i Ara, això és sí, que el, coincidir... compte, el compte de vots sí, va, anar de presa, va anar de presa. Si només van ser 6, dius, què? 3 per tu i 3 per mi, no? Home, jo crec que qui li va tocar les millors serien unes que fossin de poca participació i, simpli... i màxima simplicitat, és a dir, un referèndum en aquest sentit, el referèndum de la Constitució Europea de l'any 2005, si no ho ha xerrat, que la participació va ser d'un 40 i tant per cent i que només hi havia dues opcions, si sí, no, després els blancs i els nuls, en el qual realment allò es liquidava pim-pam. No, doncs doncs vostè tindrà feina, eh, el dimensi? Perdoni, tindríem més feina en la de fa dos anys que es van presentar un full i més candidatures. Eh, recordem que han caigut a la meitat. No sé si el nostre tècnic ha pogut preparar no, els talls. No, no oh, està. No està, està els... Sí, els té, el el té, el té. Té, té doncs, talls. Com, passi talls de, del d'això, però molt breument. En el tall número 1, de... sisplau, d'ahir, que hem-hi 10 segons, jo crec que en 10 segons n'hi ha més que suficient amb el primer tall M'ha enganxat a mi el per què? Posi, posi, posi, posi, posi, posi. Este andalú va a dar la cara. Y esto lo voy a hacer con coraje y orgullo, con honradez, como ya lo hice, porque creo en lo que digo. Pero sobre todo lo voy a... Qui és aquest senyor? Aquest doni? senyor és un candidat del Partit Andalucista i el Partit Andalucista anteriorment també Partit Judici Andalus i Partit Andalucista Catalunyica o no es presenta a aquestes eleccions. Des del 1980 que els andalucistes han anat concorrent a les eleccions catalanes, eh, bé, és una manera d'externalitzar de, de, uh -huh. el producte, és una manera de fer exportació, no? Uh -huh. Andalucista que exporta, exporta oli, exporta vi, exporta pernil i exporta també polítics. Està molt bé. Sí, sí està molt bé. Però no es presenten i en el qual doncs eh, és una pena perquè jo insisteixo que nosaltres ens hem de promocionar com a programa, hem de treure diners de la no, no, a veure, jo estic ja content que això ja s'acabarà, perquè la setmana que ve ja no em portarà vostè més talls. Com aquests? que no? Perquè vostè no sap qui jo. El, els dos oïdors que tenim, un ens ha desertat. L'altre està aprofitant aquest talls per anar lavabo i el tècnico s'està posant heavy metal amb els cascos per preguntar-lo de no, no escoltar-ho. Doncs posem la segon taille, vinga. I anem de pressa que hem d'acabar ah. de presentar. Tiri, ah. tiri. Tiri la segon taille, sisplau mirm pas que pot quellos veuran. El passat tu ja coneix que' d'explic. Doncs si que era, eh, aquesta rumba tan alegre que afortadament això és ràdio i no és tele, eh, no podem veure el videoclip, que era un vídeo quegent a una sèrie de cools. La campanya era de, que anem de cool i el partit era el partit humanista, un partit que malauradament tampoc es presenta a les eleccions i no no podrem gaudir d'ell. No to, tot set... és malauradament. perquè són uns que no cobrarem ja. Ah, o sigui, nosaltres estem vostè, ficant aquí publicitat Vostè, vostè continua amb, amb la seva prevaricació I Totalment. dient la quarantena està molt bé, està o sigui, molt Jo m'ofereixo a, a, a sobre que li faig guanyar diners a aquesta emissora No, no, escolti-me, ara vostè està entrant aquí Amb una cosa Les, La gent ha que aquesta emissora està cobrant Per aquestes publicitats que vostè posa És que jo aspiro a cobrar Vostè espira a cobrar, però a l'emissora no cobra ni cinc d'això ja, Que hi ha gent arribarà. que ens està escoltant Tota arribarà, tot arribarà. Tot arribarà. Tot arribarà Posem la tercera Vinga. Posem la tercera ràpid i acabem segons. de posentar Vinga i això tant... Home, sisplau, per un moment, si són de la seva època Per un moment m'he pensat, ens sortirem una altra vegada de cara al sol com no, la setmana passada no, no, no. i vostè i jo tindrem un problema no, no, ara estem una Vostè epa... li fa gràcia això, per exemple, no, no, com que és jove No, no, no, no. és que això, això és de quan vostè era jove concretament és l'himne del moment Bonapartista un partit que no es presenta en aquest país des de la primera república és a dir, des dels anys 70 del segle XIX un partit que a França fa anys que no, tampoc tria, no, no treu res no re, des de la zona de la que tampoc pela gaire cosa, però coi Eh, M'ha semblat que era interessant. Està molt bé. Doncs que ven del el que estàvem fent, que era presentar a la gent d'aquest programa que estarà treballant. En el control de sol, el nostre company, el senyor Jordi. Sí, ja, però després el tall aquest que, que falta després el posarem entremig. La... Exacte, ficarem un tall amb, aquí. Amb, amb les espurnes de la secció del senyor... No, amb el que falgui, amb el que falgui avui de la connexió. No, no fallarà ningú avui. M'està dient que trencarem en aquesta única tradició? Ai, senyor. Això és terrible, eh? això, és, això és tremendo. Bueno, però a mi, de tant en tant, supo... bueno, suposo que no fallarà a ningú. Eh? Ah, sí. els hi deia, que tenim a, de tècnica el nostre company, el senyor Jordi Acosta que el fan anar de cul el senyor, el senyor Braut li porta Exacte. els talls última hora va, fes-me això, i vol virgueries en un segon Exacte. i aquest senyor és humà eh? Cal, si és un màquina, home sí. no, no, treballa no, molt, geni, geni, molt però vostè me l'està extorquint no. vostè, eh? és vostè que no, que no valora els potencials d'aquest ésser humà, d'aquesta potència d'aquest sí, crac de les, però de les zones però que l'home treballi tranquil vull que l'home treballi tranquil però si tranquil. Sí, perdó, i si tothom està relaxat, on sóc jo? O si hi ha una calma, un benestar, un zen... Sí, gen... ja ho veig. No pressioni més, no pressioni més, que avui no acabarem. Escolti, tenim a la redacció el senyor Manel Pinheiro, tindrem la coordinació del grup i els nostres col·laboradors, el senyor Jaume Cap de Vilacap, eh, tindrem el senyor Monigal, que ens fa la crítica en companyia, és el mateix en companyia amb talls, avui. Què diuen? Ah, sí, es van recordar que avui no era vaga general i va enviar els talls. Ah. Mm. I després tindrem el senyor Sergio Fidalgo, en el que li preguntarem d'aquesta assemblea que va, va haver-hi ahir, eh, per triar el nou president del Regal Club Esportiu Espanyol, i espero que no faci cap grolleria de les seves, no. perquè el conec, senyor Braut. I després parlarem amb el senyor Joan Proubasta, que és el president unific del Círculo Holmes. Eh, Perdó, hi podia repetir el nom, si plau. Joan Proubasta. Vostè m'estava de selenar a mi, o què? No, no, és que es diu Joan Proubasta. Ja, sí, simple. És un nom redundant, tal vegada? No, no ho sé, escolta, jo no ho vaig batejar ni sóc parent d'ell, vull dir, ja, ja. no ho sé perquè... Mire, Jo comença a sospitar que vostè s'inventa els convidats ja, i sí, són actors és, és, és, No, és algú d'aquí de la redacció que truca des de, des, o sigui, que fan una falsa connexió i... jo, si, vostè entra, fer, digui, digui. si vostè entra a la pàgina del Círculo Holmes verà que el president és el senyor Joan Proubasta i amb ell doncs, parlarem d'això de, de, de Celo Holmes i d'aquest personatge que a eh, hores d'ara encara està bastant viu i després tindrem doncs, la, selecció, la secció del senyor Josep Braut que es comparteix amb el professor Braut i com sempre els dic que aquest és un programa que està presentat pel senyor Josep Braut i per un servidor, Lluís Regasens. Posem fil a l'agulla. Oi, que em moro. Every time I look I see love had money just I ara que hem aconseguit una mica de pau i de calma, que el senyor Brau s'hagi calmat una mica eh, i no se li mengi temps amb el senyor Jaume Capdevila. Perquè Vila, vostè m'ha ficat un morrió a la boca. Eh, mm -hmm. Evidentment. I, I li hauré de posar fins i tot un, un paper, Digui. un esparadrap i cotó fluix. Eh, I cinta americana, bon. que fa molt de mal. Ara amb aquesta barba que porta tres dies, a l'arrencar li farà molt de mal. Una doncs una bé, està ara que hem aconseguit que el senyor Braut estigui un momentet calladet, Parlarem amb el senyor Jaume Capdevil a Cap de i escoltarem aquella frase seva que a mi m'agrada tant. Bon dia i bon sol, senyor Cap. Bon dia bon sol. bon dia, bon sol. Escolti'm, no sap el que és treballar amb el senyor Braut, eh? Senyor bueno, cap. bueno, vostè m'ho diuen a mi o, o què? Perdó, aquí jo no ho O es treballa o s'està amb mi, les dues coses és complicat. Sí, sí, sí, sí. és un senyor que o se l'estima o se dia amb el senyor Braut. Sí, sí, o, eh? o sol... De la primera categoria que ho s'ha de trobar. Però deixi parlar convidat, bon home... Si no, no, ja... és, és, ell és així, ell és així, és, és expansiu, és així, eh, com, això, això és la, la gràcia del senyor Braut, aquesta, aquesta és el teu valor. Sí, sí, el, el, senyor, el senyor Braut sí. en recorda un locutor de ràdio que ell anava, anava parlant i quan el tècnic tenia d'entrar a publicitat més o menys veia, diu, això tallava, entrava la publicitat, tornia a obrir el micro i l'home continuava parlant, parlant, el senyor Braut és igual, fantàstic. És una, és una escola de, de periodisme, com si diguéssim, sí, és una sí, escola sí. Eh, tan important de periodisme. Mm -hmm. home, els anunciats no sé què hi diran però, però, però <ríe> a, a, a, a, a. doncs molt bé senyor Cap uh, profitem que el tenim calladet ara amb el senyor Graut i anem per feina no, tenim bueno, un parell de cosetes uh, aquesta setmana uh, s'inaugura l'exposició del Peric que de la qual hi ja havíem parlat mm -hmm. uh, fa 15 dies o tres setmanes o, o potser no n'havíem no parlat sí, vam... El dia del volets ho vam intentar i no ens doncs, vam acabar de sortir mm -hmm. i tot plegat doncs, aquest divendres a, la, a les 6 de la tarda a Sitges Eh, s'inaugura aquesta exposició no. del Peric sobre aquest llibre, Autopista, que va ser, diguéssim, la teoria de l'exposició és que Autopista és el punt de partida del que va ser el boom de l'humor, no? Autopista uh -huh. es va publicar l'any 1970, i just eh, amb l'èxit eh, rotund de venda d'aquest llibre, que doncs, fins al 72 va ser un dels llibres més venuts, és a dir, sempre que sortia, era el primer de la llista dels llibres més venuts de l'any uh -huh. 91 i 72, doncs clar, molts altres editors de llibres, molts altres eh, gent que es, que es van abocar, diguéssim, a, a fer, fer també llibres d'humor, i això va repercutir en que hi hagués una gran demanda d'humoristes, i per tant, doncs, a partir d'aquells anys, del 72, eh, va, 73, doncs, és quan van aparèixer eh, Manolo primer, després Barrabás, després va aparèixer Por Favor, mm -hmm. i va haver tot aquest gran boom dels humoristes que també va coincidir amb la fi, d'una època, el franquisme, sí, sí. que va permetre també un, el renovament, diguéssim, sang nova, el no? que va ser l'humor a la premsa, tots els diaris, aleshores doncs, van posar-se a fitxar comunistes, comunistes nous, intentant que fossin tan efectius i tan mordaços i tan punyents com el Peric. Alguns eh, s'hi van acostar, d'altres no, però eh, interessant és això, que va haver-hi un moment, diguem, tota la dècada dels 70, mm -hmm. que va estar marcada, doncs, per per aquesta gran importància de, de l'humor gràfic a l'hora de comunicar, d'explicar, d'interpretar una miqueta el que va passar en aquells anys de la transició. Llavors, per recordar una miqueta aquell, aquell, aquell esperit i, sobretot, doncs, aquesta obra, que és l'obra eh, capital que va permetre aquesta, aquesta explosió, doncs, es fa aquesta, aquesta exposició, doncs, que és Peric i autopista, humor sense peatges, doncs, que es podrà veure tot eh, fins, al, fins a l'any que ve, eh, al Museu Miramar, diguéssim, és uh -huh. molt maco, al costat del Cal Ferrat, uh -huh. eh, davant de la platja. És veritat que hem de reconèixer també que el desembre potser no és el mes millor per anar a Sitges, o potser sí. Sí, perquè no, potser sí, potser sí, perquè no, no hi no haurà caravana. No hi ha caravana, no uh -huh. hi ha turistes, només no, per estar tranquil·let o a la platja uh -huh. passejar, etc. I una exposició interessant, perquè també hi ha... Un, uns 34 dibuixos originals eh, del Peric. Eh? No es veu, doncs, també ell com dibuixava, els mm -hmm. dibuixos doncs, amb el retolador amb les aquarel·les, amb, amb, amb dibuixos de, de, de diferents èpoques. Eh? Hi ha dibuixos molt, molt, molt antics de, de, doncs, de l'època que ell dibuixava el DBT... Sí, sí, és Sport, de l'època de Bruguera. Exacte. És que s'ha de dir que el senyor Peric és redactor de, de Bruguera. Sí, sí, sí, i que tenen... fins i tot havia traduït àlbums de l'Àsterix, que hi ha gent que sí, sí, potser sí, això no ho sap sí, sí, sí. O sigui, sí, sí, jo no ho sabia però sí, el senyor Peric va estar traduint àlbums de l'Àsterix els primers àlbums d'aquestes aventures d'aquests mm -hmm. irreductibles gals i sí, van ser publicats precisament amb, amb setmanalment al DDT i traduïts per Peric que era redactor i va arribar a ser doncs, redactor al cap de mm -hmm. revista del DDT en la qual l'any incorporar algunes algunes novetats doncs, com això, publicar aquest còmic franco-belga o publicar eh, també entrevistes a altres dibuixants va fer una secció molt interessant en què parlava doncs, del conti i de l'escolar dels mm -hmm. de, de, autors de Bruguera és a dir, va fer una revista eh, que tenia una miqueta més de densitat que les habituals revistes de Bruguera, que eren allò agafar les historietes a sac no? i anar-les posant allà repartides doncs amb aquelles, llavors, els articles aquells del Matías Aguiu o, o algunes d'aquestes. Mm -hmm. S'ha de reconèixer que el senyor Peric tenia unes grans dots de convèncer perquè aquestes revistes que vostè diu, senyor Cap, totes eren pràcticament igual perquè era el disseny del senyor González, que era l'home, el, el sergent de ferro d'allà, que és el que m'anava, eh? i el senyor Peric va aconseguir fer-li veure que potser es podia fer una cosa nova. Sí, home, és molt interessant. També és veritat doncs, que Peric... Eh... La seva primera feina va ser de, de, de l'alineant, diguéssim, de, de, de mapes de la Renfe. Mm -hmm. I després doncs, va trobar aquesta feina, doncs, que és la feina ideal de qualsevol persona que es vol dedicar a dibuixar, això d'anar a treballar a Bruguera, no? El que passa sí. que no li donaven l'oportunitat de fer els seus propis dibuixos, només que tant en tant li publicaven això alguna algun acudit. Sobretot, algun no? quan hi, hi havia un espai, hòstia, hi d'acabar d'un pliquet buit. No? Diu, fes-me fes un dibuixet. Eh? sí fins que va arribar a ella, va estar 5 anys a Brugueres fins que va arribar a ella, això, a, a, a coordinar, diguéssim, doncs, aquestes, aquestes revistes, i també doncs, allà a Bruguera on va conèixer el Tornés, on va conèixer mm. l'Oli, i allà mm. va fer la seva... Una pàgina interessantíssima, pàgina, sí, al Correo de la Solidaritat, solidaritat a sí. eh, i després eh, aquesta pàgina doncs, va començar d'anir a la percussió i per va ser fitxat ell sol, doncs, el al correu català i amb les col·laboracions del correu català d'una secció que es deia Perix-maig, uh -huh. eh, imitant el París-maig, eh, uh -huh. que és, doncs, aquestes col·laboracions que apareixen un cap a la setmana, cada dijous amb una columna, que són aquestes frases enginyoses, sí. acompanyades d'algun ninotet, és el que recopilar en aquest llibre autopista, sí, sí, sí. Uh -huh. Doncs molt bé, què més tenim, senyor Cap? Home, eh, hi ha novetats editorials interessants, doncs, mm -hmm. perquè eh, no, no, no, no sé si va parlar la setmana passada amb la gent del web negre... Sí, vam parlar amb el Néstor, eh, ah. i ens va fer cinc cèntims de, del llibre aquest que es presentarà el dimecres ah, 28. Ah, el dimecres 28 es presenta aquest llibre de les rascatellats. Mm -hmm. L'endemà, el, el 29, es presenta també un altre llibre d'humor gràfic que es diu Canellades, que és un llibre d'una de les poques eh, noies que eh, es dedica a això de... De l'humor gràfic. Sí, l'humor gràfic, és veritat doncs, que a tot arreu on vas eh, a fer a fer xapades, conferències i coses d'aquestes, mm -hmm. a tots els, els dibuixants, una de les preguntes que sempre, absolutament sempre, sempre, sempre cauen és, escolta, és que amb això de, de l'humor gràfic... Uh, hi, ha, hi ha molt poques noies saps? Uh, mm. com, com és que no hi ha dones? Com és que no hi ha dones? Uh, la pregunta la farem a no, aquest to de no. veu, eh? Sí, sí, sí, sí, sí com sí. aquest retintint sí, sí, com, retint com, com és que no hi ha dones? O sigui, aquesta no cadència sí, sí. sí. okay, okay. I, i, i a més okay, aquí eh? són tan cruels que una època estava la Núria Pompeia i dius, veus, hi ha una dona que fa humor i li diuen, va, sembla Claire Britecher de França. Sí, I dius, a sobre enfonsem les poques dones que s'estan dedicant a l'humor gràfic aquí. Sí, és veritat. I és veritat, clar, la resposta no la tenim més. És a dir, els dibuixants humoristes, jo, jo penso que, si vols eh, ser dibuixant humorista, és una opció bastant personal, que cada dius, escolta, jo vull fer dibuixant, abans a casa teva et foten mm -hmm. una calvor, dius, no, havies de ser metge havies de ser advocat, no, no. No, doncs. busca't una feina seriosa sí, i després dibuixa si vols mm? es, és una frase típica totalment típica bueno, ara és busca't una feina ja sí, seriosa i ja dius busca't una feina i quan jo era eh? jove deien entra en un banc però a la caràtacada cosa? amb una mitja al cap eh? no, no, no sense atracar el banc entra en ah. un banc però, però resulta que hi ha per exemple dos dibuixants que estaven treballant en un banc i van deixar el banc. O tres, jo recordo tres en aquests moment El senyor Ibáñez, el José Luis Martín sí, i el Michael. Sí, sí, sí, sí, sí. Els tres estaven treballant al banc. I el senyor Ceron Núñez també treballava en un banc, al banc Banco Espanya. El sí, Ceron sí. em sembla que no va de deixar, es va jubilar, diguéssim, però sí, sí. no acaba de deixar. I el Verger, el, el, el que diu el diari de Girona, també eh, treballava un en un banc, banc, que també es va jubilar o prejubilar o aquestes coses que fan alguns bancs que et donen aquests cèntims, gafes i tant. Veu com havia doncs... haver entrat a un banc? Perquè amb 50 anys, jubilat i cobren una pasta, no, llavors es pot dedicar no, a dibuixar, no, no, i sap que té no. les garrofes a final de mes assegurades. Mm. Mm. Doncs encara més escassos que els dibuixants que són banquers, que també n'hi ha, veieu que quan n'hi de tot, són mm. les noies. Llavors hi ha la Raquel, Raquel García Agull de Molins, mm. que no s'ha dedicat a la il·lustració, que és el que fan la majoria de noies, sinó que s'ha dedicat a l'homorogràfic, que ha fet aquest llibre bastant interessant, que es diu Canellades, que és no parla de canalles, sinó de o sigui, canalles en el sentit de banquers polítics i tot sinó que de, de canalles. De criatures, de criatures. Exacte. Però que aquestes criatures també reflecteixen bastant el món dels adults, no? I aquest llibre es presenta a la casa del llibre l'endemà, és a dir, el dijous, dia 29, també a les set de la tarda, on també una petiteta exposició dels dibuixos d'aquest llibre. Mm, una pregunta. Sí, en alguna exposició d'aquestes, en una presentació llora, copa de cava i canapé? Home, a, la, a la de les canellades no ho sé, perquè com que és per públic eh, menor d'edat no us ho sabria dir, però la presentació dels rescatellats de les, de, de, de, de, dels llimjants del Guat Negre mm -hmm. eh, sí que hi ha una copeta de, de cava de les Bollegues Torres, i això s'ha de dir, i tothom que es vulgui violar de gorra, mm -hmm. que, a, a, a la llibreria a l'Ibri el, el, el, el dia 28, el dimecres. Mm -hmm. Després hi ha ja Barça, és més tard, a cap un parell d'hores, sí, sí. juga, juga a la Copa del Rei, per tant, ja es pot anar una miqueta entonat. A, a, sí, però a, a... Entre, entre mig hi ha un sopar, també, eh? Sí, els dibuixants d'aquí ens una miqueta de sopar. Sí, sí, ja, en, ens costa molt trobar-nos reunir-nos a reunir llavors. Sí, Ens veurem allà al sopar. El senyor Brandó, perquè, com que no es dibuixant... Exacte. No, Exacte. ja no té dret a anar. No, no. Sí, igual, jo sóc pot... però això és un altre tema. <laughs> Bé, bueno, Igual, si s'estiroró de banos i si sossti si, si una micat l'editorial igual acceptem fins i tot. Braut com, com uh, dibuixant de companyia no, no? Està, no. està molt bé A ah, Forza's Price al aquí... ja un... ritme de hip-hop faig una exhibició i endavant precret, precret, precret, precret, precret. Aquí està el Mofi, senyor Cap Senyor cap, podem deixar-ho aquí, són dos quarts no, ja bé. i no. ens tornem a retrobar la propera setmana sí, no, i no, ja hauran no, passat no, les eleccions i ja, ja hi haurà més coses a dir no, Llavors ja s'ha d'arreglar ja tot el món tots aquests o l'entrada de les eleccions, escolta això o el dibuix llum un llum I a més eh, jo penso que home, si guanya el senyor Artur Mas Com que ja el govern dels millors Continuen els mateixos perquè no el pot superar no? Perdoneu, vostè ha caigut també l'altre Va dir Artur O sigui, ha caigut ja l'Artur o sigui, Per què tothom li diu Artur, si és Artur o sigui, en... Jo què sé, escolti'm Doncs digui bé Artur Artur Ar Perquè no estan, Artur, no estan Arturs Ups, exacte, Alerta, estan que no vas a perdre la cosa mm? molt, doncs, bé, senyor, molt bé senyor Cap Encantat i ens trobarem a trobar sí, la propera li... setmana Bona nit per dit Ràdio Martorell 91.2 FM. Si ets dels que creu que abans es feia millor música. Si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves. Si et consideres un amant de la bona música, no t’has equivocat de dial. A Ràdio Martorell et presenta Sac de Sons, 60 minuts amb la música que et fa vibrar. Sac de Sons, música sense cànons ni taxes especials. Són les 12 i 33 minuts i continuem en directe a l'estudi central de Ràdio Martorell. I si ara, per exemple, els hi preguntés a, a tots vostès que en diguessin el nom d'un detectiu de ficció, segurament un 90% de la gent en diria ser lo menys el senyor Braut, que és capaç de dir Plinio. Plínio. Man, també podria dir aquest, però no sé, podem dir molts altres, com... Es poden dir molts per exemple, altres, Philip Marlowe, com, per exemple, a er Poirot. Podem dir dones, també? Sí, sí. Marple... Bé. Però sí, si hem de parlar d'algú que, que, si que sigui un referent intel·lectual, una persona intel·ligent, analítica, que va crear una escola, que va crear un, un estil i una ambientació, que és el que més m'agrada, evidentment seria Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, que és un personatge eh, que és centenari, i, en canvi, encara vostè, manté... Sí. encara Sí, quasi, quasi com jo. I encara manté mm, com una frescor i, sobretot, una seducció... Com a, jo. ...en els lectors, com vostè. I nosaltres hem dit, anem a parlar una mica més, conèixer una mica més aquest personatge i potser a veure si traiem l'entrellat de per què eh, aquestes alçades encara agrada tant, que es fan sèries, es fan pel·lícules, etc. I per això parlarem amb el senyor Joan Proubasta, que és el president honorífic del Cercle Holmes. Bon dia, senyor Proubasta. Com? Bon dia. bon dia. Per què té tanta atracció encara el senyor Holmes? Això és una pregunta que ens la fem tots. I potser hauria de contestar el mateix Sherlock Holmes. Ho tenim una mica malament, eh? Jo, com se diu, jo particularment mm. em vaig enganxar al Sherlock Holmes mm. per la, de, de la deducció, o Si sigui, el veure, l'observar i el deduir. Mm -hmm. És una signatura que el gran Humberto Eco imparteix uh -huh. a Turing, la semiòtica uh -huh. i eh, a mi és el que em va enganxar de totes maneres, vull dir tot era, va ser el primer detectiu de ficció que va existir en la novel·la detectivesca, uh -huh. primer detectiu consultor que sense moure's moltes vegades de casa seva, descobria i ajudava eh, a trobar l'entrellat d'una sèrie d'enigmes i de crimes que es passaven allà en el Londres victorià. Eh, senyor provasta, jo no sé si és veritat, però a mi una vegada em van comentar que el Conan Doyle es va inspirar amb un professor seu quan estava estudiant Medicina. Sí, era el professor Josep Bell. O sigui, és veritat, ah, això? És veritat. Aquest, aquest professor agafava els alumnes, els portava per la sala de l'hospital i anava visitant llit a llit i segons la característica que els hi veia, mira, veus aquest té el xonoll esgarrat, aquest... Té la mà formada, etc etc, aquest és paleta, aquest és fuster, aquest ha tingut aquest problema. I això va impressionar molt en el Conan Doyle i va agafar uh, moltes coses d'aquest professor en les seves aventures. El Conan Doyle era un senyor que, dius, a mi em mi em, em fa gràcia, em, em, em, em creu una particularitat, que és que crea el seu Holmes, que se suposa que és la persona més intel·ligent que hi ha en aquells moments, però perquè no sigui el, el número 1, li fa un germà que encara és més intel·ligent que ell. Sí, el Mikrof. O sigui, li fa, dius, no, no, tu no ets el més intel·ligent, encara sí, n'hi ha un mi... altre que és més intel·ligent que sí, tu. Sí, però així és com el, el Conan Doyle té una activitat a vegades fora de casa seva, uh -huh. el Mikrov és una persona molt sedentària que està en el Club d'Iògenes uh -huh. i des d'allà és com si diguéssim el cervell de la reina Victòria i eh, mou tot l'entrellaç de la diplomàcia i del servei secret eh, britànic. Perquè, eh, si m'ho permeten, eh, hi ha una evolució en el personatge de Sherlock Holmes de començar a ser només un detectiu per misteris i a la que agafa la popularitat és quan té, diguem-ne, casos que, que agafen gran magnitud, gran volada, que si un príncep austrongarès, que sigui... Correcte? Sí, és correcte, és correcte. Eh, Conan Doyle va escriure 60 eh, aventures, que nosaltres li diem eh, les sagrades escritures o el cànon. Eh? I llavors... Uh, dintre d'aquestes aventures n'hi han de totes classes i n'hi han de millors i n'hi ha de pitjors i n'hi han de, de, de personatges eh, que no tenen cap importància i personatges com per exemple el príncep eh, eh, aquest que vostè m'ha citat Scandal en Bohèmia que eh, és un príncep de, de, de Bohèmia basat en fets reals i no batxerrat també Sí, després també intervé amb, amb grans amb primers ministres d'Inglaterra, eh, li donen la legió d'honor perquè intervé en un, uns eh, aventures eh, a França, eh, amb el, a Itàlia, amb el Dalai Lama, perquè, miri, eh, és tan gran el personatge de mm -hmm. el Sherlock Holmes que el públic, el lector apassionat, no ha tingut prou amb les 60 aventures, amb el cànon. I llavors han necessitat que altres escritors escrivissin eh, el que nosaltres en diem pastitxos, que sí. són aventures del Sherlock Holmes amb el Dalai Lama, amb el Dràcula, amb el Mago de Oz, amb el Tarzan, amb l'Òscar Wilde, amb uh -huh. l'Einstein, bueno, o sigui que miri si en surten, que ens surten, potser de pastitxos ens surten, un cada dia. Jo, en la meva col·lecció, tinc potser uns 2.000. Una col·lecció que s'ha de dir que vostè l'ha cedit a la Biblioteca Arús. Sí, jo l'he cedit tot la Biblioteca Arús. És una col·lecció que vaig començar als 13 anys mm -hmm. i que en aquest moment doncs, són uns 6.000 llibres sí. amb diversos idiomes, en baile, en esperanto, en tecigrafia, en interlingua. Mm -hmm. llavors, hi ha potser uns 2.000 còmics i llavors mm -hmm. hi ha tota una sèrie de cartells de cinema cellos eh, postals eh, xeringues hipodèrmiques, passes uh -huh. etc. Etcètera, etcètera Perquè s'ha de dir que en un principi aquí eh, quan es feia alguna pel·lícula del Celo Holmes s'obviava que el Celo Holmes s'injectava morfina Perdó? Que aquí s ha, s ha de dir, perquè vostè dit que va, ha dit que eh, també s'ha dit xeringues hipodèrmiques Dic que aquí les primeres pel·lícules que van arribar aquí dels Celo Holmes s'obviava que el Celo Holmes morfina i després sí que ja s'ha fet Sí, eh... El, el Sherlock Holmes, tothom sap que necessitava una activitat, al seu cerebre necessitava una activitat contínua. I en el moment doncs, que aquesta activitat, per falta de casos, doncs, no li arribava, mm -hmm. doncs es, es, es trogava, es xutava sí. amb una solució al 7%. Hi ha una pel·lícula, hi ha, un, hi ha una novel·la del Nicolas Meyer, que se mm -hmm. diu eh, Soluciona el 7%. En el qual el Watson veu tan drogat en el Sherlock Holmes que se uh -huh. l'emporta a Viena, uh -huh. amb el doctor Fred perquè amb el psicoanàlisis li descobrexi perquè dimonis es xuta. Uh -huh. i és una pel·lícula que... Que vull dir que està molt ben feta i la novel·la pues, també està molt bé un altre pastitxo, oi? Sí, sí. ara que està parlant de, de, de, de pel·lícules eh, darrerament s'ha fet una sèrie que han modernitzat molt el Ciro Holmes uh -huh. jo conec una persona de, de, del Ciro Holmes i em va dir, mira aquesta sèrie perquè està molt bé i jo vaig pensar, ai, i ai, ai, això de que vagin en telèfons mòbils i de més i a mi m'ha agradat. Uh, uh, gent com vostè que entén amb, amb Holmes, què li sembla aquesta sèrie? A mi, a mi li, li poso un, un sobresalient. Mm -hmm. a, a mi m'agrada molt. A més a més, aquesta sèrie que l'ha fet la BBC, sí. que ara han passat tres capítols, però en passaran tres més que ja estan fets, mm -hmm. uh, hi ha uns un, americans han volgut... Uh, Uh, elementàries, el, com se diu la, la sèrie americana uh -huh. en la qual el doctor Watson és una noia bé. que és una japonesa, la, la mateixa actriu que va fer uh, Los Ángeles de Charlie sí. la japonesa aquesta fada de, de, de doctor Watson uh -huh. i sí. està, està, molt bé, està molt bé sí, també, bé. també és, és, és recomanable aquesta americana sí, sí, és, és tan bona com el de la BBC jo és que com que vaig tenir el ple de veure la primera que van fer aquella de Tamesis que penso que és de les més encertades que van fer eh, que la van donar també a TV3 fa molts anys, uh -huh. clar, em una mica de, de, de repelús, perquè aquella estava molt ben ambientada, fins i tot jo penso que treien un Holmes amb barret de copa i no amb aquell barret de caçador que em sembla que no surten quasi cap aventura. Sí, bueno, aquest barret eh, eh, va ser el... m'haver-hi un, un actor americà que se'n deia un William Gillette uh -huh aquest actor, junt amb el Conan Doyle, van fer el... una, una comèdia, una obra de teatre, que se'n deia Sherlock Holmes, mm. i en la qual doncs, va posar una sèrie de, de característiques, com la pipa de calabàs, sí. la gorra aquesta de Casaservos, mm. i després la frase elemental, querido Watson. Que em sembla que no surt en cap novel·la, la frase aquesta sencera. No, sencera no, no existeix, és com... Eh, toc a l'altre ve Sam, de caça, sí. de Casablanca, que tampoc exactament això no és, no és així. Doncs, molt bé, senyor, però basta. Moltíssimes gràcies per tota aquesta estoneta que he compartit amb els oïdors de Ràdio Martorell. Eh, I eh, suposo que aquesta col·lecció que vostè s'ha dit a la Biblioteca Arús es podrà visitar, es pot veure? Sí, miri, això es, es pot visitar dilluns, pom, dilluns dimecres i divendres, mm -hmm. patir, mm -hmm. i dimarts i dijous tot el dia. Mm -hmm. eh, aquesta, aquesta col·lecció només es pot veure acompanyat, de moment, perquè encara eh, està en l'època de... està tota classificada, però està passada, encara estem passant-lo per l'ordenador. Uh -huh. Llavors, només que truquin en allà, els bibliotecaros, jo, amb molt de gust, acompanyaré i ensenyaré el que tinguem que, que ensenyar, tant si és amb un personal una persona sol, un col·legi, etcètera, etcètera. Ah, doncs Està a la molt... disposició. Doncs molt bé, senyor Proubasta. Moltíssimes gràcies per aquesta estoneta de Ràdio Martorell. Vull vale dir que... alguna cosa? Sí, sí, només sí que probablement la Biblioteca de Arús és dels millors llocs on fer una ambientació, una exposició d'aquesta mena. Per l'interiorisme molt... de la biblioteca. És molt recomanable. Ja només visitar l'edifici ja val la pena. Doncs molt bé, doncs així ho farem. Senyor Proubasta, gràcies de nou. I... I ens tornem a veure en una altra ocasió. Això espero. Adéu-siau. Gràcies tipo este Ja són tres quarts d'una del migdia visca. i és el moment com que visca. No, dic visca. Això ho quan s'acaba la sardana, no? Visca. Exacte. Molt bé. Doncs eh, els hi deia, ja són tres... les 12.46 i en aquests moments. Un, tres quarts I, i un minut. Tres quarts i un minut. I és moment que el senyor Josep Braut es posa els calçotets per sobre els pantalons i es converteix en el professor Braut. Hola, bon molt dia, bon dia, Hola, molt bon dia. I portem la notícia de la setmana...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 ja ho he, com molt bé ha dit vostè, ja tenim el senyor Sergio Fidalgo, o Sergio Fidalgo, il·lustre perico entre moltes altres coses il·lustres doncs jo el que faré seré proposar als eh, pobres pericos, als pobres seguidors, socis i abonats a l'Espanyol accionistes a l'Espanyol alternatives, alternatives periques alternatives. periques o alternatives que es canvien de club de futbol alternatives a la seva vida vull dir, jo entenc que ho passen malament que són és els humans que pateixen, jo crec que no hem d'arribar a l'eutanàsia que hi ha alternatives preves a l'eutanàsia vostè jo... sap que tenim, li dic sempre tenim uïdors que són pericos molt bé, I, que, i que vostè els maltracta no els maltracto, mira, precisament ara començo, ara començo amb el llistat que m'he fet no, faci, faci, faci, faci, faci. Faci. Faci. primera possibilitat que els he fer-se a seguidors, fins i tot socis i a, a padrins, que en diuen és a dir, persones que col·laboren econòmicament amb el My Drone Football Club Vostès diran, que és el Maidron Football Club? Què és el Maidron Football Club? Maidron. m a, Maidron. M -a d o ena si No és marron, sinó Maidron. D'acord? El Maidron és un equip que juga a la Mining League, és un equip que de Cornualla, és un comtat del sud d'Anglaterra. i Mal nom, es... eh, Cornualla? Bé, és el nom que tenen. Carnow. En Cornualla. En seria Carnou k e r El seu rècord eh, té un rècord d'aquesta anterior temporada, 2010-2011 que són 227 gols en contra i 2 a favor en 12 partits el seu rècord és una derrota de 55 a 0. Jo crec que si realment el que vols és ja... Que et... Si et... O sigui, no han ten... cap partit, aquesta gent? No, o sí sigui que en... al llarg de la seva història tenen partits guanyats. Vull dir, als mm -hmm. anys 60-70 van guanyar partits. Vull dir, sí que ah. si hi ha un record, hi ha, hi ha jubilats... Els vells, i tal. Els vells del lloc... Ni els més viejos no recordaven, sí, no, sí, no, sí, no, això llocs. que diríem en llenguatge taulí. Un, una vez ganaron. Tenim un altre que és el... Um, per si algú li més al futbol brasilení i tal, és l'Ibis Sport Club, és un o i Esport esports club tota la en portuguès seria esports club exacte mm -hmm set dècades de derrotes. Derrotes vol dir que quedes sempre en la part de baix i tenen, la, la, la, el més interessant és que la, una de les tres és un davanter concretament un davanter perruquer i el davanter central, el davanter esquerre, el davanter dret doncs aquest seria un davanter, davanter perruquer que, eh, Com fet, que davanter perruquer? Doncs que més a ser davanter era perruquer perquè ah, man, no, ah. no li pagaven un sou per fer de, de futbolista, ja, ja, ja, ja, entre altres ja, ja, ja. coses perquè en deu anys que va estar fent de davanter titular només va aconseguir marcar un gol mm. Més oh, opcions en el futbol és, per exemple, una i el dia que va marcar, què? No, no, he estat buscant la, el dia i no l'he trobat. O sigui, sé que va marcar, o sigui, si consta, l'últim gol que va marcar després de bueno, 15 anys. No, no, havia marcat més gols. Ah, més gols. O sigui, va va una passar ratxa. Una, una mala ratxa d'una dècada. Una mala anys. ratxa d'una dècada, exacte. <laughs> com vostè, vostè porta una mala ratxa de 7 o 8 dècades ja no, jo, la, la meva mala ratxa va començar al començar d'aquesta temporada vostè. i el que li queda <ríe> més opcions, és fer-se seguidors de Pierluigi Colina eh, o Pierluigi Colina diran, qui és Pierluigi Colina un herbit, eh, calgo, no? sí senyor, aquí vostè ficant el dit a l'anafra pobre lupèsic, després no que sóc jo que li falta el no, respecte no, a les persones que no, no, tenen desforestació capital, capital, capital era un perdó? senyor que sempre eh, quan arbitrava eh, en una època en què es veia molt pocs àrbits, tots rapats perquè clar, hi havia el senyor que portava el, el cabell al darrere clar, clar. Mica, tot rapat doncs, creava... doncs Pierre-Louis i Colina estem parlant de uh, l'àrbitre o sigui, he eh, descobert que hi ha diverses penyes de seguidors d'àrbitres ja, mm. o sigui, hi ha gent que Està no suporta un àrbitre a Catalunya no n'hi ha cap és, una, penya, no. és un problema que tenim, llavors jo encoratjo els pericots que deixin de donar suport a un equip de futbol i apostin per algú que almenys no perdrà, que és l'àrbitre. I Pierluigi Colina és de tots els àrbitres de futbol que tenen penyes, aquest és el que té més seguidors amb més penyes arreu d'Europa. Mm. És, fins i tot hi ha un programa, un, un lloc per internet que es pot veure en partits de futbol, que es diu Tarjeta Roja, mm -hmm. que l'anagrama és el senyor Colina traient una targeta vermella. Més opcions. El futbol a 3. El futbol a 3 és una especialitat esportiva, una variant del futbol, que aquí eh, l'únic partit que he trobat Constància que es jugués va ser l'any 87, és dir, estem parlant de fa molts anys que no he jugat uh -huh. res de tot això, he trobat una referència d'un article de Quim Monzó parlant també del futbol a 3 i les seves característiques, un article, no sé si és de l'any 90, ara no hi sabria dir. Futbol a 3 vol dir 3 equips, no 3 jugadors. Exacte, 3 eh, equips. És una variant de futbol en el qual eh, l'estratègia és encara més complexa perquè en un moment donat tu vols guanyar qui queda l'altre, doncs pots ajudar un que està més feble. Jo seria una possibilitat de que, més si és un partit de 3, Barça-Espanyol-Madrid, cony, vulguis que no el, el Barça i el Madrid podrien ajudar una mica espanyol per perjudicar l'altre pues no tal com ho està plantejant, sembla com una partida d'escacs, però a més en futbol no? eh, l'estratègia sí, sí, sí, sí. és una possibilitat jo, ja és més difícil perdre evidentment ah, no. els pericots si us ho proposen ho aconseguirem, perquè per això són pericots no? però més se sap Eh, deixant el futbol i entrant altres esports de, que tenen també molts seguidors arreu del món eh, hi ha una possibilitat que és en béisbol En béisbol hi ha un equip que és el, originalment era l'expos de Montreal eh, uh -huh. que jugava en la NBL la gran lliga de béisbol americana Ah, o sigui, sent canadencs jugaven... A... Exacte, sí, perquè el que tenen és, eh, Com que funcionen per franquícies doncs poden jugar equips canadencs, equips eh, mexicans i evidentment... I els socials. cubanos, no? Els cubanos són jugadors. <ríe> els cubanos se'ls fitxen. Els cubanos, els dominicanos i els puertorriquens se'ls fitxen. I m'agrada que això perquè, com que és precisament, una... m'agrada que hagi aquest tema, perquè com que ser una franquicia d'Andrés tan malament a Montréal de tindre una gran quantitat de derrotes, amb, amb crits, de la gent de eh, d'edatós, un tongo, la gent va agafar i van anar a fer la franquicia a uns de Puerto Rico. El que passa que eh, amb un equip nou, un estadi nou, afició nova, un altre clima, la calor, mm. molts jugadors cubans i puertorriquens i de Florida, gent allà... Igualment van fracassar estrepitosament, va, va ser un engaltat temporal, retemporada de fracassos estrepitosos, fins que una altra va agafar, i, espera, els expos de Puerto Rico, els canvien de ciutat i, a més, a més els canvien de nom. O sigui, si comprem una franquícia, eh, una mm -hmm. temporada van ser els exposos de Washington i als Nationals de Washington. Però igualment van fracassar. Sí, que el nom no era el culpable de la no, era la franquícia, és, és, és la franquícia és com si una llicència de taxi, tu la compres la vens i sempre et posen multes I, i, i, i sempre tens rosades el taxi Exacte. deu uh -huh. ser una cosa d'aquestes més opcions, estem parlant de futbol americà també, els, eh, hi han dos equips que segons els, els anàlisis estadístics de, de la gent que es dedica a aquestes coses, gent que s'avorreix molt eh, són els St. Louis Ram i els Cards de City Chefs, són els dos pitjors equips de professionals de futbol americà de, futbol. Ja futbol americà. de del béisbol o futbol americà? El futbol americà per dir... Jo és clar, sí, més, sí, que sí, els sí, hi donen alternatives sí. cada vegada hi ha coses noves no? això sí, en la categoria de seleccions eh, perquè també hi ha seleccions de futbol americà, aquí a, aquí a Europa no s'estila però en d'altres mesos sí, ja, s'estila bueno, hi ha seleccions menys. de rugby Sí, però sí, farien, és diferent. Aquí farien. el futbol un... americà tampoc no va arrullar gaire. Eh? També Correcte. De de... Sí, gràcies a Joan Gaspar. Jo crec que també podríem fitxar Joan Gaspar. O sigui, els Bar... el Barcelona Dragons anaven molt bé fins que Joan Gaspar es va, va, va fer aquell tracte i tal, i ho han funçat juntament amb el Barça i juntament amb no Van Hal, no ho va anar tot. Doncs jo crec una altra opció dels seria fitxar el Joan Gaspar, però no, no, no vull entrar en aquest tema, no, no vull ficar el dit a l'Anafra. O sí. El dit a l'Anafrit. Eh, doncs la qüestió és que de totes les seleccions que es coneixen, que juguen en competicions oficials, la pitjor és la de Samoa. No americana. D'acord? Eh, val a dir que també és el pitjor en, fu en futbol europeu, en soccer, que en diuen, i en beixbol. O sigui, de... Però aquella gent fan por, eh? Com fan aquell ritual? No, aquests són els mauris de Nova Zelanda. Els mauris de Nova Zelanda. De Samoa estem parlant d'un... Està... Estarem parlant d'un país que ha aconseguit vèncer l'anorexia per dir d'una manera suau. Ah. Eh, I ho deixem aquí. No, no, no, que dic més... No, no, no, molt rebre, molt rebre, si vostè no, no vol més del... No, no, no, no, dic, no vull del parlar més dels de, de, de samuans, perquè sí, no, no. O no. sí, ja, ja tinc prou enemics com perquè sobrevinguin no, a l'embaixada de Samoa i ja em diguin el nom del port no, part. però veu no els provoca amb aquests enemics perquè sap que no, l'embaixada de, de Samoa no ens escolta però sap? amb els pericocs sí, els... vostè què sap algun dia parlarem del Google Analytics i tot les, el web analític aquest de tota la gent que ens baixa per internet Mare i quan Déu. dic tota la gent vull dir 13 persones eh, després mal número exacte més, eh, passem al bàsquet a veure si hi ha més opcions, hem trobat un que també les pitjors estadístiques és un equip de New Jersey i el New Jersey Nets, no només té les pitjors estadístiques en resultats, sinó que també té les pitjoses estadístiques pel que fa antecedents panels dels jugadors de l'equip tècnic i, del, i, i dels seguidors. O sí sigui, són patibularis tots. Exacte. <ríe> són 5 del patíbol, ben. com sigui, o 10 del patíbol comptant els reserves. Exacte. Val a dir que deixant aquest tema, i un altre tema que potser els hi podria interessar, una, una variant seria la San Francisco Gay Basketball l'associació. San Francisco és... gai, ha dit? Gai, ah, és que una... com que hi ha una cançó que és San Francisco Bay. No, no, no, no, no és de la l'abadia de San Francisco, sinó dels de gais de San Francisco, de l'àrea metropolitana de San Francisco, on hi ha una associació gai que, doncs, jugant equips com el Lake, com, eh, com, que estan molt bé, no, que no tinc el nou puntet, dir, que això és un altre punt, que eh, és una opció, és una opció perquè jo he mirat les fotos, eh, psst, quarts passos que tenen, eh? Sí. Vostè sabeu aquesta imatge del típic jugador de bàsquet mal guirbat, el duenyes aquest, que tinc... Un... No, mm -hmm. són lenties, els tios molt, molt, molt cuidats, molt guapos, molt elegants. I, I això els impedeix jugar a bàsquet a cas? No, és un... Doncs... No, per això els per això els, dic, per això els dic, és una opció, és una opció, dius... Ah, què, i per, està per, per, nous, per, per, per, nous amics també, exacte, vostè? Exacte, no, dic, perquè per, en comptes d'estar mirant futbolistes jetxos, doncs te'n vas a la lliga de, de, de, de bàsquet gai, que tens jugadors de bàsquet guapos, és, és una opció que dono. Eh. A veure, és s'està posant ja en costa. un jardí ja ah. porta estona posant-nos un jardí ah, he començat no, no, amb el publicitari, amb no, no. els pericos ha amb ah, els gais no, no, no, no. no, no. al final no. amb vostè el vindran a buscar eh no, Algú no altre descardi, però ho vindrà no a buscar descardi, no descardi. Més, eh, també podien fer-se socis d'altres clubs de bàsquet Com el Roxbury, el Hannover, el Wharton, l'Sparta i el Keaton i White Vostès diran, a quina lliga juguen? Perquè no em sona? Mm, a, mi, a mi el bàsquet no... Però bueno, a quina lliga em perquè sona? Perquè prevenen, no, que no em sonen? Exacte, doncs juguen a la Lakeland Midget Basketball League es aquestes pronúncies en anglès que jo em perdo perquè jo escull a mi Ja, supòs que vas, va estu... bé, vostè a al llatí, Claro, és una d'Europa, no, no, no però jo la meva gent he de matar el català i vaig estudiar que no, estava en no, i enveguen en de aquí. No, vostè va estudiar el català però, però, bueno, per el català era per avançat. No, i francès i vaig fer francès també. A mi no per i vostè ajuda sexual. Les persones que són no Vaig estudiar el francès. Sí, la llengua, eh? Don refereixo. Eh, senyor. Don, és la Lliga de Bàsquet Parnans. Midget, en anglès vol dir nans, i serien la lliga de bàsquet per a condroplàstics. Ah, està molt bé. És una lligada de bàsquet, ten un alterreny de joc està adaptat, tenen molts vídeos penjats al YouTube, són altament recomanables, perquè tenen, tenen, tenen tècnica, les cistelles són més baixes, una mica més... Està, està molt bé, és un esport molt recomanable. Quants minuts en queden? Li queden tres, encara no. Doncs ja, cap, un altre esport que podrien canviar, per exemple, és aficionar-se a la boxa. A la boxa hi fer-se seguidors de Luke Tyson Fury. És un britànic... Eh, tenia, eh, estava els pesos passants era un molt bon eh, boxador mm -hmm. tenia moltes victòries, amb 23 anys el tio en competicions oficials tenia eh, 19 baralles eh, guanyades, en, o sigui, tenien 10 victòries, 14 d'ells eh, nuquejades, o sigui, parlant d'un gran boxador era tan bo, amb bo, amb bo que l'únic combat que va perdre va ser perquè accidentalment és va donar un cop d'apull allà mateix. mateix, i es va nuquejar allà mateix, amb el qual eh, va, va guanyar el seu rival jo crec que en aquest eh, vindria a ser la, la versió boxadora d'un gol amb pròpia porta sí, sí, sí, evidentment evident, jo, evident, evident. jo proposo que els pericurs poden fer-se també seguidors de Luke Station Fury, o si volen provar el que és l'esmerç de la victòria i que sigui d'una forma efímera també podrien eh, ser-se seguidors de la corredora, de l'atleta maratoniana, la Rosie una dona, Ruiz exacte, una per dona... per què que... no Rosie Ruiz? No sé, perquè està escrit a l'anglès. És aquesta cosa és aquesta cosa que tenen els cubano-americans, i dominicanos, no, dominican americans no? Que és el nom anglosaxó i el cognom hispa, no? Ai, Michael Fuentes, no? Sí, jo, sí, sí, Pérez. Sí, sí. no jo, doncs sí, sí. no. Sí. És la gos gos no? No, no, no és ni Espanyol, és, és Miami no? Però en aquest cas és a Nova York D'aquesta senyora. Eh, senyora, que és el que millor que volem dir doncs, Que va ser un dels... Eh, va ser número 3 eh, Va ser un... Uh, uh, perdó, va quedar en tercer lloc eh, Número 3, eh, la marató no, de Nova York Però això no té cap mèrit, dir, hi ha moltes dones que corren I que han tot un altre Sí, res. però aquesta té un altre mèrit molt especial I és que va, va aconseguir un petit miracle la de bil·locació I era que mentre es disputava la cursa la van veure en el metro Ah, eh, va estirar amb, doncs, amb la roba d'esport, amb el seu número, va donar, va agafar, va, va pujar al metro, va anar al metro, va fer unes quantes i va tornar. No, va sortir un... una cantonada i... Ah, ai, ai, ai. Però va, ser, la modesta, va ser modesta i va anir a la tercera. Doncs, perdó, m'agrada que triga el tema sense sobar perquè resulta que un altre hispan, en aquest cas un portorriquen, li va passar el mateix. I van sospir-te i diuen, vostè ha fet un marató i no soa gens, no? Vull dir... ah, déu, Diu, home, és que quan no, vas amb motu... No, ja. moto... ah. ah, exacte, exacte, sí, sí. Doncs, res, tenim... Eh, que més tenim ja, que ens queda un minut. Hi ha minut, res, res. Gran, hi ha menys d'un minut. minut Dairon doncs, de... Robles, que és un home que li van treure també un, en un mundial d'atletisme a ser per joc brut, bàsicament en els 110 metres tanques, a part de patar se les tanques, es va patar el rival del costat. Ah, està molt bé. No, no, Paca, va caure. Doncs, ja dius, se m'ha escapat la mà. Escapat ah, la mà. Jo t'ho dic, jo és, eh, aprecio els nostres estimats pericolos. Bé, senyors i senyors, i continuem directament mentre estem connectant amb el nostre crític de la companyia de la mateixa companyia que és el senyor Monegal no que localitzat. Sí, està localitzat el que passa és que ara estàvem en una petita reunió i ah, diu, vale. diu truqueu-me d'aquí dos minuts Perfecte, eh? dos, que sí, li, has donar, li has de donar el mill Ah, no, doncs mira, posem dos minuts per fer una mica de publicitat electoral i la cobrem. La eh, eh, això la cobrarà vostè. Eh, jo intento. Al final ens posaran una querella a l'emissora, haurà d'anar a declarar vostè i jo haig de dir el que diuen els diaris que el programa no es fa responsable Aquest... les opinions d'un impresentable. Doncs no hi... puixem-nos, sisplau. A veure, el call. He venido sin toga y con el alma rota. No me interesa nada sino seguir sabiendo que estoy abajo esperando cruzar la noche del desierto. Trabajaré constante. La fe es mi alimento. Luego, escuchen un instante, porque estoy mal de... A veure, a veure, a veure, perdonim. Això que té a veure amb les eleccions? Li <Llands> prometo que això és, és un esport electoral d'una persona, d'un ésser humà autèntic, no és un actor, que es va presentar a les eleccions vàries vegades. Últim alcool, les últimes eleccions a tot l'estat espanyol ha aconseguit 145 vots i li liderava un partit anomenat Partido Proverista. Proverista? Proferista. Sí, Proverista. En català seria Partit per de la Veritat, no? Partit de la Veritat, i ha estat buscant els seus estatuts, ha estat i impressionant. Eh, són... Jo, això ho penjarem al bloc del programa. Són 4 minuts i 50 segons de friquetge en estat pur. És un monòleg impagable. Una imatge, un quadre genial. És a dir, l'home ja en si és poc atractiu. No passa res, mm. això li passa a molts polítics. Eh, el discurs es perd, divaga... És fantàstic, és molt recomana. El penjarem al bloc del, programa. Al del programa. Després direm l'adreça del, del bloc. Ara anem a saludar ja el nostre crític de l'encompanyada, el senyor Monigal, i el saludem amb educació com Gal. Bon dia senyor Monegal. Bon dia senyor Monigal Està bé de salut, senyor Monegal? Això sí, eh? Sí. Ens alegrem sí. Ens alegrem moltíssim Ja suposo que està punt per anar a votar el diumenge Això mateix eh? Li ha tocat alguna taula? Perquè amb el senyor Brault hi ha tocat una taula a mi... Però no una taula d'Ikea, sinó ser membre d'una mesa electoral I està físicament assegut tot un, un diumenge eh, Ja ho diuen, eh? Agost, flac, tots són pulgues. Eh? Sí, sí. O sigui, la democràcia ja era per quedar-hi, imagini's jo, fent el recompte. Sí, eh? suposo que no, eh? espero que no estiguéssiu ahir a l'assemblea de l'Espanyol. Eh? Mm, no, la vam veure, simplement, després del senyor Fidalgo, després de vostè ens farà cinc cèntims, suposo. El senyor Fidalgo sí que hi va ser. Jo era a casa mirant les portres amb les crispetes i les cerveses, gaudint de l'espectacle. Bé, amics, això sí que no són assemblees, eh? Això me'n recordo les assemblees del Torre Baró i del Badalona, que eren així totes, eh? Ah. Bé. Ah, no, no com les del Barça, que són placenteres Això mateix Enllorem eh? el, el Núñez I tant eh? Bé, amics, comencem a pentinar Ah, sí, sí, porta la pinta ja Comencem, eh? bé, sí, el primer tall per això eh, té relació amb la pinta eh? sí. i la mofa la mofa que fa en Braut eh, que acaba d'arribar fa dos, dos dos telediarios que acaba d'arribar eh, i ja s'insuelto per, per, eh, per, per ficar-se i per insultar eh, i, i, i forgar els efectes físics als seus companys com és en cap. Endavant. Doncs jo ara em dedicaré ignorar-lo, escolti. Ah, vostè ignori si vol, escolti. O sigui, jo ara pensi al... que és un company de, f... de programa, mateix. eh? O si sigui, quan el vegi faré... Tu, tu qui ets, xaval? Tu qui ets? Eh? Tu, qui ets? Eh? Tu, qui ets? tu qui ets? Ah, no pots pentinar-te, no tens cabells, doncs res. Això és el que té el senyor Braut. És espontani, és així. Bé, amics, ja ho veieu, eh? Cristiano Ronaldo, al seu costat, és la persona més humil del món. Eh? Eh? És... m'he data una tofa. Ja. La cosa és bé, si se'n fot de tothom se'n riu de tothom, eh? és que la cosa és que ell deu ser bo. Eh? Deu fer bones preguntes, deu fer bons arguments deu mm -hmm. fer bon, bones sentències, bones anàlisis. Sí, eh? sí. Neem a comprovar si això és veritat. Eh? Ara escoltarem una pregunta que li fa en braut amb braut qui veu tenir la setmana passada. Ah, amb, el eh, anem... senyor, amb el senyor Néstor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 què volia dir que home amb aquella pregunta? Eh? Sí, sí, sí, sí, és el que té. Eh? Eh? Però veu que és un senyor que vostè l'està pentinant i ell s'està aquí, ja està. Això mateix. Eh? Sí, haurà d'anar al lavabo perquè està, li està pretant tot, ja. Imagineu-vos, eh, si, si és difícil o gairebé impossible captar la pregunta d'en Braut, eh, si a més a més en Néstor aquest tampoc té les llums massa clares, eh, la cosa es converteix en impossible. Veiem, veiem si té clara la seva, la seva, el seu camp d'anàlisi, a veure si té clara. Endavant. Aquest llibre es presenta el dimecres 28, a on? A la llibreria a l'Ibris, això és el carrer arreu al mes, ai, ai, ai, ai, que no me'n recordo el número, i m'heu enganxat... Bé, com... és la llibreria... Ah. A sí, la llibreria, a eh, on jo conyo llibres. Eh, el còctel, el còctel és exclusiu, eh? un home que no sap preguntar i un senyor que no sap el que ha de contestar. Eh? Bé, Ara entens, senyor eh, Moregal, el que jo arribo a aquí? Sí eh? Al final vostè el far amb bo i tot. Eh? Sí. Sant morient de fer. Es sí, sí. Sant, sant morient de fer. Sí. Mm -hmm. eh. Ai, senyor Monegal, eh, eh, eh, jo, jo pateixo molt i a veure si sí, avui s'ha posat també amb uns jardins el senyor Braut, s'ha posat amb elsis posat, no posat amb, amb elsis. En què vol cobrar les falques publicitàries no és mínim de, de, dels partits polítics, etc etc. Escol. Bé, eh? pues ja ho, ho analitzarem la setmana que ve. Eh? Sí senyor, sí senyor, sí senyor. Doncs que és sent... que fico falques a partits polítics, oi, o sigui, espais gratuïts a problema electoral, per què han de ser gratuïts? Cobrem-los i traiem uns calarons, home, per finançar l'emissora. Això mateix. En eh? fi, eh, sento molt de, de xivarri darrere seu, suposo que tenim feina, que estava vostè una reunió i l'hem tret perquè faci la seva secció, el, el deixarem que torni semblat... a la... M'ha semblat que algú deia encara va belluga, vol dir que no serà una peixateria o alguna cosa així? Bé, això, eh, aquí en Braut fent les seves eh, càbales. Sí, i deduccions. Eh. Bé, fes, sí. continua fent les teves preguntes, tu, Braut. Eh? Ara, això té un avantatge, que com que la pregunta dura tant, omple part del programa. Això mateix. Això, això és veritat. Eh? I després Veu? podem reflexionar sobre la pregunta, l'harmenèutica de la pregunta. Quin és el, el, el metallenguatge que hi hauria al subtext? No, no. I l'home també pot fer la mitjallada mentre preguntar. Sí sí sí, sí, sí, sí. I ara vostè ja s'estava tornant a enrotllar. L'haig d'anar frenant, l'haig d'anar frenant. Teva llengua solta. És que m'ha agafat un, un, un llibre de, de paraules de més de quatre síl·labes, que, que les vas dient i quedes com culta i educat i tal. En fi... Ah Uh, doncs senyor Monegal, sí. el, el deixem anar a treballar que vostè és una persona molt ocupada passi i bé. la setmana que ve doncs eh, més talls que bueno, ja, ho acabarà fent un, un monogràfic del senyor Brau, t'estic veient Se, Em sembla que el Brau, hi ha 3 hores per acomiadar-te per dir adéu, hostia, adéu. <ríe> Doncs passi, passi bé, senyor Monegal Adéu, fins <ríe> la setmana que ve Una bona vegada, tanta història, tanta tonteria Home, sí. <ríe> del 13 i 19, senyores i senyors, i eh, el senyor Braut porta estona que va furgant eh, el que va passar ahir a l'Assemblea de l'Espanyol. I jo he dit, doncs, eh, parlarem amb el senyor Fidalgo... Un testimoni primera mà, que va estar, que jo vaig sí, sí. veure per la televisió amb la seva samarreta vermella, el senyor Fidalgo, en refereixo a vostè. Ho fa expressament no perquè se'l vegi. Segurament. En comptes d'anar blanquiblau, que seria el que tu caries. I això ja, encara no, no, no li hem dit bon dia i ja l'està atacant? No l'està atacant, però no sent els sí. colors. Si es eh... esbastéix de l'Osasuna, que per cert els va derrotar, no fa ni quatre dies. No, se senyor no, no. Fidalgo, bon dia. Hola, Hola bon dia. Així si me gusta. Bon dia. Tant de eh? mi gors, eh? cariño. Eh? I afecto. Sí, és... sí. Vostè que... el sent? Sí. Ah, ah, usted usted para que que no que no respecta col·laboradors. No, no, no, si si ademés, si amb la seva secció avui s'ha atrevit a dir que els aficionats aficionats d'espanyol, de els socis, es passessin altres esports. No, no, no, no té a una cosa amb l'altra. Simplement és perquè l'ha esquerdes i me tant de de la secció del senyor, del senyor Brau que ha dit que ha recomanat que la gent es passés altres esports. Ah, bueno, perfecto ah. Pues, oye, pues yo creo que la canción entonces que tenemos en, en, sí. en capilla paca ni al pelo Para hacer ah. tal sugerencia o Si sea, se Acaba, adona, la... señor Lluís Que al eh, señor Fidalgo no escucha lo que usted deía hoy no, ell ha va. entès que, era que la no, cançó no. que posarà té que parlar amb algú dels esports. No, no, a no l'escoltava, per què? Perquè m'estava escoltant una mica, era interessant. Però va ser, continuem, continuem. Vigui, eh, eh, de que està vostè, ja m'he perdido. Sí, no, no, jo, jo també, jo també. L'altre dia li va fer una pregunta amb el senyor que estava entrevistant que el, el pobroma encara està pensant en la resposta. Sí. <laughs> Saben no, que només serà Montserrat a reflexionar. Que de la pastillita, no? Sí, sí, sí. sí. No, no, no ve gaire fió de fer el programa. Que el noi no ve gaire fió de fer és perquè fan el programa el dimarts. Si el fessin el dilluns, jo estaria d'una altra manera. Ja, bé. Senyor Fidalgo, primer posem la cançó i després parlem. Ok. Somos amantes de tanca, deporte san universal. Hombres, mujeres, grandes, pequeños, lo practicamos por igual. El cuerpo sano, clara la mente, salud al jugar. Y con nobleza nos enfrentamos con valentía dispuestos a triunfar. Va. Señor Fidalgo, bravo. Se bravo. Señor Fidalgo, a Shoki canta los jubilao, es el grupo es de los jubilao. digo Juan José del Pauste, o sea que <ríe> sí, sí, son sí. países. Sí, sí, tratará que toma. Sí, sí, sí. O sea que yo yo, yo no tengo la culpa de que la no, parte no. de, de... De, de grandes mitos de la canción como, como Vez y como... <susurra> como de es que... pues pues Deixi'm dir una cosa a favor de aquest home, i és que no ha desafinat ni un sol cop, o sigui, sí, l'home claro, canta bé o sigui, l'home ha estudiat música de... Sí, sí, però s'ha sí, sí, sí, sí. no, de, sí, sí, sí. de tenir nassos per fer una cançó sobre la padanca, eh? ningú se li ocorreix fer una cançó sobre bueno, la padanca oye, el tío per a ver ¿Qué me quica en qué porte tiene mercado? ¿Qué me ha Tu imagina't que la gent l'adopta como suyo, en todos los partidos de petanca de toda, de toda la Unió Europea, sona este himno, el tío por royalties, porra. Sí, sí. Home, és que jo m'imagino com les pel·lícules aquelles que feien musicals, tots els jugadors de petanca amb aquesta música de fons i mig ballant, com allò de Hollywood, no? Perdó, jo he vist partides de petanca nocturna amb la gent manifestament beguda, només se'ls faltava això. Pues eso ya tiene, pues yo creo que porque no lo han descubierto, pero si sí, no ya, ya lo tienen. I com ha descobert vostè aquesta cançó, senyor Fidalgo? <ríe> no, per trobar-se el discurs d'ahir? No, no, no, no, nada, este, pues no, no, intentando olvidarlo de ayer, pues esto, y yo voy a poner música de la que me gusta. Y estaba buceando ahí, de repente ha aparecido. Sí, sí, sí. Doncs, a veure, li, li sembla bé que parlem alguna cosa d'ahir o, o no? Sí, sí, sí, com vostè quiera. Sí. Uh, L'imatge aquesta que es va donar uh, no és habitual amb les assemblees. No, ver, generalmente las, las asambleas del español son muy aburridas, pero muy aburridas, mm -hmm. pero aburridas hasta extremos, digamos, de sopor, vamos, una cosa horrible, mm -hmm. y digamos que todo el mundo esperaba el momento quimet que era el momento que ya, que ya conocéis, sí. este hombre favorito sí. por la PM y por mm -hmm. y por racu en el cual un poco esos cinco minutos hacían que la gente se despertara del sopor acumulado durante dos mm -hmm. horas. Lo de ayer... Ha, ha, hacía muchos años que nos pasaba algo parecido, ¿eh? Yo, yo y, y... no sé vídeos sí, pero yo ya te, te hablo de hace como 10 años, 12 uh -huh. años, ya habíamos perdido la costumbre. ¿Y cómo es que no va a venir Quimet? No lo sé, no, ya hace un par de años que no viene, eh ya te digo yo que, o sea, no sé si están, me dijeron que que estaba un poco enfermo, que no estaba muy allá y ya, el hombre te digo, es una pena porque era el momento que todo el mundo esperaba con, con vamos, con, con placer, pero bueno, ayer también tuvimos un momento curioso porque no tuvimos aquí Quimeto, tuvimos a Damaso Perico vestido de cura, con lo cual sí. también también un tío oh. vestido de alza cuellos, subiéndose al estrado... Pero, ¿aquest señor es cura de la verdad o no? Sí, sí, sí. Lo sí. sí. puedo atestiguar, lo conozco hace 20 años, y es cura, conozco toda su trayectoria, y además es cura de los que se lo creen, ¿eh? O sea, no es que sea, no se padra peles, este realmente se cree en lo del de sí, sí. mandamiento, la castidad, la ludopatía, de hecho se pegó un discurso sí, sí. criticando a leve apuestas, porque teníamos publicidad de una empresa de ludopatía que flipa, o sea... Sí, sí, i a més també va, va tocar el senyor Adelson de dir si arriben a fer aquí a l'Eurovegas ens enfonsen l'estat de Cornellà per posar un antro de joc. Bueno, eso mismo, o sea que, bueno, mismo, o sea que no sé. este hombre, o sea, pero que, claro, en una asamblea, claro, pero el momento APM ya lo, ya lo hemos conseguido, claro, porque, sí, sí, sí. claro, un cura, en una asamblea en club de fútbol con alza cuellos hablando del de señor Anderson, ya, vamos, yo creo que nuestro amigo Manel estará haciendo, vamos, palpitas. Sí, home, ja, ja, ja havia estat reient punta des de l'ordinador, evidentment, evidentment. I després tota la història aquesta, que ja se sabia que seria el senyor Collet o el president, eh, per què tant de merder? Bueno, yo creo que esto es más que nada. Esto es, una, esto es una carrera de fondo para el futuro. O sea, está muy... Está... ¿Hola? Sí, sí, sí, sí, sí estamos aquí. No es que me he escuchado. No, no. Básicamente... Somos chocas, eh, eh, sí, claro que Coyetti ganar, pero no os veis están posicionando. En el fondo la gente la gente está muy mosqueada, la gente está muy cabreada por el tema de deportivo, por el tema de cómo se carga el fútbol base, digamos. Lo mm. no tanto Coyet sino como sus amigos, el... bueno, sus jefes, que claro, Coyet no deja de ser en el fondo sí. es un chocojonudo. Yo le tengo mucho cariño por las películas, de entrada, pero claro, ahí eh, mandar relativamente, ahí quien tiene la pasta es otro y por lo tanto mm. quien manda es otro y ese otros se ha encargado se ha encargado muchas cosas en el club la gente está muy mosqueada. Y claro, supongo que Oliveró piensa, vale, ahora pierdo, porque ha perdido, bueno, sí, tampoco sí. ha 20 puntos, pero ahora mm. pierdo, pero la gente se sigue mosqueada, y como perdamos el día del Getafe y sigamos perdiendo partidos, por mucho que hayan ganado, me sí, van a tener un tiempo para gobernar esto, y ya estoy ahí. En las... ese situado, o sea, él ya en la oposición, ahora se puede retirar tranquilamente a, al cuartel de invierno, y cuando las cosas vengan mal dadas, siempre se puede decir, hey, aquí estoy yo. Uh, llavors, yo dedueixo, señor Fidalgo que si l'Espanyol Empresa estava ultimant en aquests moments estés al quart, no hi haguessin hagut eleccions i el senyor Condal seria president encara. Bravo, Sherlock. Eso es evidente, jo, es que eso es claro es evidente o sea, vamos igual que yo por ejemplo yo ahora mismo pues, estoy reminando papeles, papeles en mi casa me apareció un periódico ayer un nuevo esportivo en la uh -huh. cual eh, era un Celta 2 eh, Barça 0 en la cual el Barça allí estaba a punto del descenso uh -huh. y el titular era Van Mal o sea que fue cuando se cargaron a Van Gaal sí, y luego sí. se a Gaspar o sea si se cargó si, si en temporada de, de Van Gaal hubiera sido puta madre el tetet eh, Joan Gaspar sigue siendo presidente hoy en día lleva uh -huh. ya 12 años como su como su protector Núñez o sea pasa es eso al final Gaspar no, pringo, por, por sus no. múltiples pecados, sino que... Porque... No, por los malos resultados. Porque, claro, porque el equipo daba una, ya que el Espanyol es pues igual. Señor y... Fidel, mm -hmm. Señor Fidalgo, más en ya de resultados esportivos, sí, sí. porque yo te encanté, sí, sí. me estoy sentiendo eco, ¿no? Pues igual. Sí, sí. Porque yo te... Eh, te encanté, si usted me podrá confirmar, económicamente, sí. sí. bueno, el Espanyol está malamente. Su... Bueno, el Espanyol económicamente es un desastre, claro, por supuesto. Pues desde, de, de eso viene todo, o sea, nos vendemos hasta el Guadalupe Florero, no tenemos un jugador recente, y eso hace que, bueno, claro, que el equipo vaya mal. Si tuviéramos, si tuviéramos un presupuesto un poco digno pudiéramos gastrañar en fichajes estaríamos mejor i por lo tanto no, no pasa el que està pasando però en canvi el senyor Pochettino és un, un dels entradors més ben pagats de primera bueno, porque Pochettino es un tío muy listo ah. perdoni, però els resultats si no l'acompanyen no, Pochettino pues, lo ha acompañado muy bien. A Pochettino lo que le han dicho, te vamos, a te vamos a vender jugadores, tú cállate, manténos en primera y te pagamos bien. Y es lo que han hecho. O sea, igual a Poche, tío, le, Poche, tío, guapa Pochettino, pochettino cobra igual, creo que cobra un millón y pico neto. Uh -huh. y claro, eso comparado con otro entrenador que te empieza a pedir cuatro fichajes y te cuesta diez o doce millones, pues este no los pide y se lo lleva él. No está muy bueno. No, ¿eh? Yo creo que es un buen planteamiento. No, sí, sí. Es un buen plante para, para Pochettino, la verdad. Yo <risa> me cosa, Pochettino es un tío que mm, ha hecho el máster de entrenador en el español, un tío que había entrado había, había sido su currículum era ser el segundo entrenador del femenino. Sí. sí. No había hecho nada más. De repente pasa ser entrenador de primer equipo de primera división, que eso vamos, yo creo que eso eso Pep Guardiola es tipo y, poco, y pocos más, eh. Sí, sí. Y te podría con mínimo filial un año, o sea, que, uh -huh. que ya, ya es un, un más futbol, currículum, más ¿no? currículum. Y ya, pues es, pues es lo que hay. Bon, doncs, senyor Fidalgo, ja ens entra la música per sota ho hem de deixar aquí, la setmana que ve més, parlem del govern escolti, hi ha digui... com un reverneco o soc jo? Eh, les, les, les coses tècniques les parlem no? després amb el tècnic eh? ara ah, deixen que m'acomiadi és home. que li donen una aire de missa que... sí. senyor, sí, senyor Fidalgo, mentre vostè està entrant en el dels cels nosaltres ens acomiadarem de, de tots vostès, ah, eh, uidors. Eh, com sempre els dic, moltes gràcies a nom de tots meus... equips que han fet possible <ríe> aquest programa. La pausa sí, i a vosaltres <ríe>